Velkommen so. tilbage Det kan vi jo ikke engang, sige, <laughs> ikke engang <laughs> sige Velkommen til hedder det nu Hvilken øh, anden konto du Jeg tror faktisk vinderne er fint altså, der, er ikke, der er, ikke, det er ikke så meget her Altså Det er egentlig bare hallo hallo Velkommen til Martin og Niklas op der, Aarhus. Det er i hører ganske rigtigt, det er de samme stemmer, men det er et nyt navn og det er et, et nyt koncept, og vi sidder øh, i denne udgave midt på ja, vi sidder faktisk oven på Smilets by. Vi sidder nemlig på Sallings Rooftop og øh, det nye koncept er øh, det er ikke så svært at forstå, og øh, vi hedder 20'erne før. Derfor er det også Martin i lytter til nu, og jeg sender lige på hurtigt bolden videre til min gode ven, også fra 20'erne, min medvært. skal har stadig. Jo tak, jeg er stadig. Uh, og Martin, vi har tænkt, at vi skal lave noget nyt, vi skal mere ud, og det skal I også derhjemme. Så derfor så har vi tænkt os at præsentere Aarhus, for jeg alle dele af Aarhus. Vi skal rundt omkring, vi skal, vi skal de lidt mere mainstream-steder, uh, ligesom vi er i dag. Og så skal vi også lidt ud i perferien, vi skal lidt ud og se de der steder, hvor man ikke normalt kommer, men måske ikke lige har hørt om, dem skal vi ud og grave frem til jer, sådan at I kan komme med på den her, den her tur rundt i Aarhus, for at sige det, som det er. Og vi kan jo starte med at sige, at øh, hvis I skal tage på salgings rooftop, så er vel en dejlig grå, i dag er det så fredag, men generelt bare vel en dejlig grå dag, hvor der er lidt vind. Folk vil hellere sidde indenfor, derfor kan vi også få, har vi fået placeret os udenfor, og der er en dejlig vind, øh, for at sige mild brise. En mild brise. Kold. Ja, så vi har vi har bestilt lidt fra menukortet. Vi har taget en, en Irish Coffee og varme os på. Ja, fordi der skal det, være lidt varme i blodet. Der skal jo være lidt varmere. En Irish Coffee den, den går man sgu aldrig galt i byen med. Så, øhm, og vi, vil, og jeg får, øh, vi kan jo lige hurtigt øh, beskrive stemningen heroppe. Altså, der er altså, forholdssygt meget liv, i, og det er måske lidt mere øh, turisten i folk, der har ja. end det er egentlig lysten, <laughs> vil jeg sige. Man skal op og se det lige op og vende der er noget stjernekikkert og der er selvfølgelig catwalken den... for at sige det det er, ja. det, er catwalken. det er lige ud lige kig lidt og så er det tilbage igen det ja. er... altså jeg kan sige at selv sikkerhedsvagterne var ikke mildtalt begejstret for at træde ud at altså, den ene har kom faktisk kun ud der er jo, der er jo, hvis man ikke har været derop så er der um, det er en lang øh, hvad hedder det sådan en en lang gang ud øh, midt i, ud i luften en skywalk og så kan man simpelthen kig øh, sådan, det er sådan en gangbruger, men så, så er der sådan ude i midten, så er der lige sådan en, et kvadrat, hvor man lige kan se ned på gågaden. Sådan helt af glas. Og ham på sikkerhedsvagten, han synes også, det var grænseoverskyndelse, <laughs> så han får heller ikke uh, mere end få ud. Så det er godt, at der er at styr, på sikkerheden der styr på sikkerheden op. <laughs> ja. Uh, ja. Eller så uh, er, er noget, som også er vigtigt at pointere, der, der, der, der er arrangementer for hele familien. Der, for det første er der... Faktisk overraskende billig brunch. Du kan få, det jeg tror, at det til 95 kroner. Det, øh, det er okay. Øh, altid i betragtning. Lækker Irish Coffee, kan ja. vi her øh, umiddelbart sige. Og så, så er der jo øh, så er der jo bordtennis. Ja, så det er kontroversielt på et sted, <laughs> hvor der kun er vind. Børnearealet de har begrænset det med, med bord <laughs> yeah. og, og bordtennis. Og bordtennis det er måske ikke lige det mest som i, i det her høje terræn. Men øh, måske på en, på en mindre hvad skal man kalde det vindet dag, så kunne det måske fungere. I dag er måske ikke lige dagen, vi skal give os i kasse med... Yeah. Ja, ja jeg, jeg tænker også i sådan nogle effektiviseringstider, som vi ligesom er i, så er det, det er noget af det første, der ryger væk. Fordi ja. der er bordtændsbolden udgift, <laughs> ja, ja, ja. den er sgu høj, tror jeg. Den ryger sgu væk fra den han her. Men ellers, så, øh, så, så synes jeg faktisk meget om det. Det er min første, øh, første gang heroppe. Så, øh, jomfurturen? Ja, jomfurturen, for at sige det mildt. Æh, et lille skridt for, for mennesket, men øh, et stort skridt for menneskeheden. Så er det en rooftop. <laughs> det burde nærmere være slukket. <laughs> altså lidt offensivt, men... <laughs> ja, men, øh, det, øh, men øh, det er, jo, det er jo noget af det første, vi har i Aarhus, synes jeg, er, er rooftop-agtigt. Altså, er der noget andet? Øh, altså, der er jo selvfølgelig Aros. Ja. Men, men der ser du bare alt igennem. Du kan selvfølgelig lige komme ned, under, men der er, ikke den her 60, der er jo, jo 360-graders view ude ja. af Aarhus her. Og det er jo noget helt specielt, hvor du har Aros, der har du jo altså der har du byen i farver. Ja, der har du i alle farverne. Og jeg vil sige af egen erfaring. Jeg ved ikke, hvordan I har det derude, lytte lytter, men... men jeg bliver simpelthen bims i hovedet af det. <laughs> altså, det. Jeg kan ikke være der efter sådan en omgang der. <laughs> bare gå rundt. Altså hvis du, hvis du ikke behøver at tage stoffer, så kan du bare gå hurtigt op i Aarhus lige og få en god... Øh... Spur den rundt, og så har du det. Yeah. Så har du det super sjovt. Yeah. Svimmel og så <laughs> farver. Kan man ikke beskrive det meget bedre. Men altså jeg, det her koncept, jeg, jeg, jeg skulle vinde med det. Altså en sommerdag op og få en, øh, få en drink... Øhm, og så sidder her op og nyder det. Jamen nu, nu er det din første gang, så hvad er det præcis? Og så altså, nu har vi ved lidt rundt at kig. Øh, hvad, hvad er det præcis, du godt kan lide hvad er med ja, ja, Det er jo bare det der, det er jo det der New Yorker øh, tema der ligesom er kommet øh, til Danmark. amerikaniseringen. Ja. Flot flot udsagn. Ja. Det er ja, et <laughs> <laughs> baxede ja, Men det, det er jo kommet lidt for at blive. Og så, så det her det her rooftop det er jo også øh, det er jo indbegrebet af at det der er kommet til Danmark er det amerikanske. Så øh, jeg synes det er meget fedt. Jeg kan godt lide det her, det her lidt nye. Altså, det, det præger også lidt Aarhus. Det er lidt den gamle by. Så jeg synes, det, det er fedt nok. Ja, og man må jo sige, i forhold til alle vores kære Instagram-piger og sådan noget, ja, så er det her... Kæmpe et, skud til jer. Ja. ja, så er det et perfekt sted, vil jeg sige. Der er, men, der er simpelthen mulighed for at opstille alt. Men op. altså... Dem, dem, som er meget aktive på Instagram, de har nok været herop, øh, så at sige. Det tænker men, jeg også. Vi, vi kommer måske lidt for sent, men, men, men til alle dem, som, øh, som har været på street food, og som skal have forældrene med op til Aarhus, <laughs> yeah. så tag dem med herop. Prøv yeah. noget nyt. Det, det synes jeg er en god idé. Ja, få rusket uh, lidt vind i håret. Uh, I hvert fald så, uh, kan man sige, vi prøver med den her podcast også at ramme. Uh, uh, 20'erne hedder det jo før. Uh, nu hedder det Martin Niklas op der i Aarhus. Så det er jo en... Uh, vi, vi rammer en bred målgruppe, ja. så for dem, der ikke måske har fået Instagram endnu, uh, det kan jo både være gammel som ung. Ja. Altså, så er det her, heroppe, man skal starte med at lægge sit første billede op. Ja, eller, eller heroppe at tage nogle -billeder. Det, det Nå, ja, men, <laughs> Prøv lige at... Hva, Poleridbillederne, hvad hva er, hva er det præcis der? Det er jo, det er jo dem der, hvor, hvor du tager billeder, og så skal du ryste i gang. Altså, hvor du sådan skal have, have lys ind i. Nå, ja, det det, det var, ja, ja, og Men så er er der he he helt gamle dage, så er det ned i sådan noget, ja, sådan noget ja, ja. Sjovt, sjovt bassin, jeg ved ja. ikke lige, hvad det indeholder. Men er det ikke, nu bare Instagram, er det ikke sådan en sådan en, en, en, en filter også på Instagram? Oh, det er det, er det og, nok. Jeg, jeg tror bare, synes, no nogle af de mere, øh, hvad hedder det, vandte på, på Instagram, de, de ved det jo godt, at der, Men der altså er altså, øhm, Hvis vi nu lige skulle øh, komme forbi det her, så, øh, så har de jo også, øh, vi har fået en Irish Coffee, ja. og vi nævnte lige brunchen. Altså, er det s -uvenligt? Bare for æm, at lige at ramme den målgruppe. Nu nu, nu kører jeg ned igennem. Nu har jeg ikke set uh, portionsanretningen hvor stort det er, men altså taget i betragtning af, af omgivelserne, så er det det, det er billigere nede ved åen. Uh, for eksempel uh, nu smider jeg bare lige hurtigt ud Sallings uh, steak salat 95 kroner Steak salat. Steak salat. Åh, oh, uh, uha, vel. Uh, grillet det? grillet oksefle, er mørkt kødkvæg. Grønt. Grønt det det, det er sådan en dejlig begreb, for det så kan man bare kan man bare smide ind, og så er det lige, okay, hvad har vi i køleskabet? Fin nok, og så hakker man det bare i stykker. Vi burde næsten spørge hvad det er. Altså ja. grønt Altså, det, det, det er jo alt det er bladet. Men så er der syltet og lange og langtidsbagte grøntsager, øh, rumesco-dressing og hjemmebagt madbrød. Så øh, en, en fin omgang, vil jeg tro. Øh. Hjemmebagt madbrød, ja. det er også sådan en, en udefineret størrelse, fordi jeg har ja. set det nede i Netto også. Altså dem, der, der er sådan øh, madbrød, så er det sådan store, øh, solide klodser. Øh, <laughs> det, det er det ikke heroppe, tror jeg. Nej, jeg, jeg tænker også, det, den... Øh, men, det, men det er også det der New yorker præd. Det skal være sådan lidt haps-haps. Men hvad er små? ikke madbrød? Altså sådan, Ja. Altså sådan. Ja, det det. Altså, ja, ja. jeg tænker bare sådan, at, at, at drengsbrød, altså du, <laughs> <laughs> får du bare sådan en blindet omgang brød, altså det er sådan, alt er jo madbrød, ja. tænker jeg, det du får til ænderne. Men, men det, det skal jo lyde fint, altså det er jo, det er jo sådan noget, der sælger. Så kommer, så kommer direktøren lige her op og spiser frokost og sådan noget, fordi han får madbrød til. Jo, men, det, det, det er jo sådan en, det er en fin dansk ting for brød, for normalt så, hvis man kører fin på den, så vil du, du køre lidt af en franskord, ja, ja. Som, og, som du tænker lige, ja, ja. så er det bare brød. Men det det, det der med, sådan, det, det skal også være lidt jordnært. Det er rigtigt, det, ja. det, skal jo, det skal jo sådan... Ja, og det er, jo, det er også noget, vi kommer ind på, fordi det er jo... Vi skal jo snakke lidt om konkurrencen til den kære hovedstad. Altså staden, ja. fordi at... Men, men det er jo stadig jorden at det her jo. Altså, ja. du ved, hvis du har været i København, så havde... Så, øh, så, så har det lige været pris øh, lidt, lidt oppe i prisklassen, tænker jeg også. Ja, ja, for sådan noget. Øhm, Men ja, det er Altså, jeg tror også, meningen er med det, at det både skal, det både skal fange unge og, øh, og voksne. Altså, det her, det, her, det er sådan en helhed. Øh, og det synes jeg er meget fedt. Det er også derfor, at nu sidder vi også op jo, fordi at vi tænker, at, at det er både for unge og for gamle. Så derfor så er vi også blevet tiltrukket af det. Og det er, jo, det er jo sådan et sted, altså sådan, at alle skal jo lige se det. Og så, ja. hvis, hvis alle i år skal se det, så er det jo en god forretning. Jeg kan jo. Øh, jeg kan jo, jeg kan komme med noget, med noget fakta omkring uh, selling Rooftop. Det vil jo. Øh, det var jo sat i værk øh, for et par år tilbage, og øh, jamen, altså, tegningerne så rigtig loven ud. Altså, det, det, det, men man tænker jo altid med byggerier. et Det kommer til at tage lang tid. to Det kommer ikke til at ligne det. Øh, det kommer til at være. Og, og så det kommer det til at være for dyrt i drift. Ja. Ikke? Øhm, altså alle ting. Sådan, det blev udsat en lille smule på grund af nogle vandskader ja. øh, og, og, og udløbningssystemerne sat er det også lidt af Det er af jo drift. okay. Altså, det er det, jo, det er det jo, jo min altså ja. Når man sammenligner med eksempelvis en vis letbane. Det får jeg ikke <laughs> at komme ind på den. Ja, den skal vi nok komme forbi en dag. Øhm, så, så, så er det faktisk altså, lykkes helt vildt godt. Altså hvis man går ind og kigger på tegninger, det ligner på en prik. Øhm, og det bliver nærmest åbnet, øh, altså så sagde jeg, det var lidt forsinket, men nærmest på datoen, ikke? Øh, så så på, på den måde øh, har, har de sgu ledet op til forventningerne. Altså og så få det her sted, hvor er det? Altså det er, jo, øh, det er jo vanvittigt. Så det er jo noget, det er jo noget, Aarhusianerne og, ja. og, og, og folk udefra kommer for at se. Det er, det. Altså, det er jo det. det er jo et nyt turismål i Aarhus lige at komme herop. Øhm er også ikke, at det kommer til at slå arvsen. Fordi ja, øh, for nu men jeg lige hurtigt tilbage fra som jeg faktisk lød ud i. Det er bare Nå, at sige, at, øh, at det har faktisk været så populært, at øh, Salling Rooftop i løbet af den første uge faktisk holdt rekord i restaurationsbranchen. Bum. Altså på en dag, ja. hvad de er solgt for. Og der kan man sige, at i forhold til priserne er det jo vanvittigt. Ja. Altså, fordi det er jo generelt set, at det, øh, det, det er jo normale det, priser, ja, er ikke på sådan et ja. sted her. Så de har jo solgt for absurd noget. der også plejede at være kø helt og ja. øh, Så, så det, er, det er absurd, tænker jeg. Det er, det er en god forretning. Det var også derfor, vi skulle op besøge det, for lige at fortælle give vores, hvad hedder det, to, two cents? Hvad siger man på dansk? vores øh, Vurdering. Ja, okay. vi kalder vurdering. Ja, jeg, jeg ved godt, det var andet. anden ja. jeg, jeg greb efter det. <laughs> det er også du okay. Det var markeret planke. Ja. Men jeg, jeg synes godt jeg synes det er meget hyggeligt. Jeg kan godt lide det der med, at, at, at der er så mange sidepladser rundt omkring, ja. uden, uden at det er sådan helt cramped. Altså uden at det er sådan... Ja man ligesom får, får på den måde. Ja, det er rigtigt. Altså, der er jo, der er jo måske en, øh, en, en lille problematik, som måske bliver en stor problematik, når det bliver koldere, og det er, at man knap nok kan sidde indenfor. Ja. Altså, der er, der er ikke meget plads indenfor. De pladser, der er, de er nok helt swamped. Altså, vi er, som I, vi sagde til at starte med, øh, komme på en god dag, fordi ja. at, øh, folk vil ikke sidde udenfor. Øh, der er nærmest ikke nogen, der sidder udenfor. Men, øh. men der er tæpper, så det, det, ja. det giver jo lidt. store dejlige tæpper. Ja. Ja, så, øhm. Øhm, så, så, så, så på den måde forstået, så tror jeg, og jeg hørte noget om det, da vi lige snak, snakkede med de, de kære øh, eksperter dernede, eller hvad de, øh, hvad de kalder sig selv, øhm, så øh, snakker de også med noget julemarked, øh, oh, ja. og det er jo oplagt. Ja. Jeg ved ikke, hvordan de kommer til at gøre det, om der skal være tusind terrassevarme varme <laughs> altså, fordi, men, Ja, men det, det bliver noget med noget gløk og nogle æbleskiver, kunne jeg tænker mig til. Ja, altså det er noget er jo, Irish ja, noget Irish coffee, altså. Det er, jo, øh, det er jo det, alle danskere de går og venter på. Nu, nu snerer du ikke mere, så nu kan man næsten sidde udenfor med, med et tæppe rundt sig. Og, og så en terrasse varmmer. Ja. Og det, det skal jo nok, altså, nok fænge folk også. Det kan jo også noget. Ja, det kan jo 100% noget. Så øhm. øh, hvad hedder det. Nu snakker vi om det der med altså, København. De har jo haft meget, hvad hedder det. Ja. De har jo styret lidt det her taget alle de her ting ind over, så det kan være Aarhus ved at komme lidt med, når vi begynder at investere i sådan nogle ting her. Altså, jeg ved ikke, hvad tænker du? Jamen, der har vel nærmest kun, altså, og nu siger jeg kun og kun, det er også, øh, men der er jo vel, vel den gamle by, som nærmest er nummer et, ikke? Så er der Aarhus. Der der ja. Øhm, altså, du kan jo du ikke sige, at AGF er noget, du, øh, du tiltrækker <laughs> borgerne på, det desværre. Men, så, så der er vel Altså, det er fængende jo, altså, det, det er ikke. det da, og det er også det der med sådan. Jeg tror generelt, hvis folk kommer Aarhus, så er de blevet meget. Øh, hvis de nu for eksempel kommer øh, ja. fra en lille by, men også øh, hvis de kommer fra København, det der med sådan. Det en stor by, der alligevel er sådan meget Ma hyggelig. Ja, og meget centralt, fordi det hele, det hele ligger meget centralt. Ja. Og det er, jo, det er jo det fede ved Aarhus, ja. øh, I kontrast til København, det her med, at, at når du er på gågaden, så, så kan du finde det hele. Men du kan du stadig, altså ja. stadig komme ud og se noget, og det er også det, vi vil, vi vil gøre i programmet. Vi vil komme ud af Aarhus, og ikke ja. kun det centrale. Ja, og det er et, et koncept, der, der, der er simpelthen øh, for vores egen skyld, men bestemt også for jeres, så det er simpelthen tåligt at lytte på. Så det, det, øh, det, ikke, det bliver simpelthen ikke et langt program. Altså, det bliver øh, 30 minutter. Og Tops. En kort vending. Øh, bare lige for at give jer, hvor er vi henne? Hvad sker der? Hvordan ser du ud? Og er det værd at komme her? Og så, så for det sagt, så er dagens program, det er jo også øh, en, en intro for, at I, øh, altså, I kan vende jer til vores stemmer i et, et nyt ja. program. Og, øh, ude i det fri. Ude i det øh. fri. Det altså, er øh. det, det, det handler om. Vi kommer ud i det fri, og håber, at I følger med. Ja. Æh, og vi kan jo snakke lige om inspirationen til programmet. Vi var nede og lave med vores øh, gamle program, var vi ude og lave, øh, lave noget på Pustervi. Og øh, tak til jer, der lyttede med der, skal det også siges. Ja. Og der øh, fik vi gode tilbagemeldinger. Folk var kommet ned på vi de havde godt hørt om det, men havde faktisk aldrig rigtig været sted selv. Og det er lidt den der målet. Æm, vi har heller ikke rigtig været på alle de steder, hvor vi kommer hen. Æm, vi snakker blandt andet om, vi skal øh, ud i skoven, vi skal i Skov, vi skal ja. øh, på gamle, gamle By skal vi i hvert fald også. Ja, de nye elementer, de har ja. der. Det, er det Altså, vi, vi vil både... Vedløbsbanen. Ja, vedløbsbanen. Vi, skal, vi skal både have det, det, det fundamentet i Aarhus, men vi skal også, vi skal også udvide vores horisont. Så det her, det er både til dem, som kommer til Aarhus og tænker, hvad skal vi se, vi har aldrig været her før, Og så giver vi et lille, et lille lys der. Giver vi vores parti. Så det er det, er det programmet går, kommer til at gå ud på. Vi håber, vi vil lidt med. Vi skal nok få det sjovt, når vi kommer ud. Altså, jeg vil sige, at som man er blevet taget med her på Stalling Rooftop, ja. Så tænker jeg at også. Så kommer man siger. igen. Og vi kan heller ikke afvise, at øh, vi får x antal prominente gæster med. Nej. Det bliver i hvert fald arbejdet hårdt på. Vi prøver alt, hvad vi kan. Øhm, og det kan jeg glæde jer til. Og som ikke andet, så øh, skal I bare byde ind, hvis der er et sted, I gerne vil have, at vi skal komme ud og besøge. Før I gør det, lad os sige, at vi tager det første ja. skridt for jer. Ja. Vi, vi går ud i ilden. Så, så passer I ikke det, det passer jo meget godt. Et lille skridt for mennesket, men øh, et, et stort skridt for, for Aarhus øh, beboelse. Ja. For at sige det sådan. Ja. Så, det synes jeg er vi rigtig er, vi er Neil Armstrong af Aarhus Lige PT og jeg ved ikke så altså, vi kan jo om, om du har mere til for i forhold til øh, øh, altså jeg, jeg, jeg vil jeg vil sige at øh, rent prismæssigt hop øh, helt acceptabelt øh, sådan alkoholmæssigt også et lækker udvalg. Jeg synes, alkohol er altid vigtigt lige at vende. Det, det er klart, det er det en jo, motivationsfaktor, jo, ja, det hvis, man, hvis man lige skal vende tilbage til den top 5. <laughs> det er også grundstenen i, i hver ungdomsliv næsten. Jo. Men øh, ja, helt acceptable priser, øh, taget betragtning af beliggenhed og sådan noget. Så 100% øh, et besøg hver. Øh, det får en, øh, en, en tommel op her fra, fra Martin og Niklas. Det var meget kort, men meget præcist. Uh, en lille præsentation af, hvad vi kommer til at lave over den kommende tid. Som sagt, kommer programmet til at hedde Martin op der Aarhus. Uh, for lige at smide en krøl på, så er der jo netop mulighed for os at udvide det. Så det betyder, at når Aarhus er dækket tyndt af vores personligheder og vores stemmer, så hopper vi videre i, i, så hopper vi videre en dag. i postcodes uh, i bynumre. Lige præcis. Så øh, jamen, der er ikke så meget andet at sige, det var en lille kort intro til, øh, hvad der kommer til at ske. Og, øh, fantastisk at have lavet programmet program igen med, det håber jeg også synes, med mig selv. Øh <laughs> <laughs> Start lige med dig selv, så, okay, så, så er vi tilbage. Og ja. så selvfølgelig <laughs> min kære øh, kollega, Niklas Kabuja. Og vi håber, at I øh, vil følge med og lytte med. Og vi vil Aarhus øh, Rooftop. Get it, get it, get it, uh, Kom ud Gid det go. Vær grænseoverskridende. Kom ja. ud og stå derude. Ud med begge fødder. Vi lover jer, at det er ikke er farligt. Ja, jeg, jeg var også lige hurtigt ude. Jeg er, ikke, jeg er ikke så god til højder. Men jeg var lige ude og stå på glas, og så var jeg nede og fået lidt Irish Coffee igen. Og så kan man også sige, at man har opnået i løbet af dagen. Ja. Altså, øh, overvind, overvind sin frygt. Præcis. Og det, og det gode er, hvis du er lidt øh, paren omkring og ud, så kan du øh, drikke dig til mode her nede i baren. Så. Ja, <laughs> altså det, øh, det er da i hvert fald en god plan. Og øh, tak til Selling Rooftop for at indlugere og, um, tak for dag. Tak for dag. Og vi ses bare derude. Hej. Hej.